S-a dus la mingea. În sensul că da, știi, e fault. Fluieră faul și mingea e în altă parte. Se duce după ea și o șutează înapoi ca. Asta. Băi da, zici <laughs> cinstit, e adevărat că între echipele de Liga 5 sau A6 a 6 că nu mai știu La 5-a, mă scuzați. Aveți cel mai mare stadion? Da, e cel mai mare, nu altul și cel mai frumos. Băi și dați atâtea goluri. Băi, absolut De ce își dorești săi să promoveze? Stai seama, mă, da. ligile superioare e mult mai greu. Înțeleg că și în Liga 4-a suntem tot că am fi tot cu cel mai mare stadion, dar a mai fost o chestie, ăștia aveau rezerve. Cine? Adică, că păi dar n-aveau nicio rezervă. Am observat asta la pauză, că știi, la pauză rămân jucătorii de rezervă și plimbă mingea, dau la poartă și așa mai departe. Erau niște nimeni. puși de la rapid în terenul respectiv pentru că ei n-aveau rezerve. Auzi, dar mai spunem păi. un lucru, te rog frumos. În echipele de la școală, asta de copii care sunt la școală, ale intră direct în liga A4 a patra, nu? <laughs> Deci echipa clasă în Liga 4-a Hai mă, ești rău Se vede bune, erau niște băieți care jucau Foarte și fotbal L-au luat pe domnul de 50 de ani și... Unchiule joci un fotbal că sunt în 10 Hai da. că avem meci azi și n-avem echipă 50 era doar 1 Că restul vreo încă vreo 3 de 48 da, okay. Era un singur puști Deci i-au luat părinții da. Pasiunea da, mă. mă, pe bune Bravo, da, Foarte bine. O duminică în aer liber Sport, joc și voie bună Păi, treбва să Ce? veniți. Venim mă, pe pune. Dacă recuperau, dacă se întâmpla să recupereze mingea, alerga până la jumătate, jumătatea terenului și cădeau că n-aveau suflul. <laughs> Dar Zofa pus o poză și se vedeau tribunele, scriea rapid marea poartă. Mamă, apără. era la incredere. Erau zece oameni. După bune. a fost full, înseamnă că toată galeria era plină. n-a venit tramvaiul în Au la stația la să vină ca în Occident cu trei minute înainte de meci. Vreau 2 ore mai din timp. Vreau 2 ore n-avea intrat tramvaiul, s-a strâns lume. Europa e veamă. Europa FM. Asta e viața. Sela Via ascultăm în dimineața asta cu Robin Neville. Bună dimineața, prieteni, începe deșteptarea la Europa FM 7 și 17. Ah. Vise la Vii, 7 și 20 de minute Bună dimineața, prieteni, ascultați deșteptarea Bună dimineața, oriunde ați fi pe drumurile patriei Am aflat din nou de ce nu avem autostrăzi Din nou, din nou De ce nu avem, din din nou, ce -avem trebuie. Trebuie. autostrăzi? Vicepremierul Vasile Dâncu Așa Posibil viitor prim-ministru al României în cazul da. în care PSD reușește să formeze majoritatea după alegeri, a dat un interviu la Digi și a declarat că o cauză a lipsei de autostrăzi este, țineți-vă bine, numărul mare de arii protejate care blochează dezvoltarea. Da, e <coughs> la două domenii astea. Da. Nu? Deci se protejează se dăunătorii. Trece. Rozătoarele de la buget <laughs> sunt protejați în diverse arii protejate. Noroc cu deratizarea de la DNA, care în ultima vreme a mai dat iama prin ei. Domnule, ăștia sunt acum... irecuperabilă. <coughs> le place să vorbească despre ei, ceva despre ea. Da, da, da, exact. Păi da, nu acum două înține. săptămâni, domnul Dragnea țineți minte, invitat la domnul Rareș de la Realitatea. Așa. L-a întrebat domnul Rares. De ce nu avem domne de 27 de ani deja? Și domnul Dragnea a spus te S-a furat, furat bani. S-a da. și furat mulți bani, boss Daia N-avem Deci cum e asta? Băi, este exact ca în bancul ăla cu bilele cu Una s-a furat, și alta s-a stricat Una s-a pierdut, și alta s-a stricat da. da Deci domnul Dâncu asta a spus am construit zone protejate. Vreo 25% din teritoriul României sunt zone protejate și în aceste zone protejate se poate construi foarte greu. Am încheiat citatul. Păi construiți restul de 75%. Înțeleg că și la Tellerman sunt zone mai ales protejate. Acum. Deci cum... Credeam noi atunci, zice domnul Tâncu, și autoritățile locale credeau în momentul respectiv că aceste zone protejate vor aduce finanțare de la UE sau din altă parte, dar deocamdată ne blochează dezvoltarea, inclusiv a unor tronsoane de autostradă, a spus ministrul dezvoltării la Digi24. Păi unde în altă parte? Deci legătura cu A3, de exemplu, autostrada A3, aia, plăiești București, făcută în câmp. Pe aia desplace ție mult. Da, îmi place mie, nu se poate intra pe ea pe nicăieri. De ce mă, că leagă Bucureștiul de plăiești? Nu, leagă o bucată de câmp de lângă București de centura Asta. Deci aia de 6 ani mai, mai lipsesc 3 kilometri să-i lege de București. Așa. Nu se fac, acum mi-am dat seama, pentru că acolo e zonă protejată, grămadă de rozători, de ăștia și dăunători care au terenuri în zonă <laughs> și trebuie, acolo s-au protejat dăunătorii. Disteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Luca, n-am uitat de tine, trebuie să dezbatem în chestia asta Cum de tu nu știi de Ariana Grande, Da, asta mai încolo Da Eu cred că ar sta cel mai bine în dormitorul nostru Eu zic să-l punem în bucătărie E frigiderul aproape, scot o bere, văd un meci Da, nu credeți că s-ar potrivi în camera pentru copii? Yes, yes, yes!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 Europa FM I for the rest of my life you say that you'll be my wife oh, I love you. Somewhere over the rainbow, Mă Europa FM, 7 și 31 de minute. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM. Ascultăm Busy Day cu Moise Guran. Bună dimineața, Moise! Bună dimineața și bine v-am găsit! E timpul să ne dăm un pas în spate și să vedem un tablou cât mai larg, căci mi se pare mie că am depășit un punct de inflexiune. Adică un moment de la care lucrurile se schimbă, ies din tiparul pe care îl știam pentru a găsi unul nou. Strict despre valută vă vorbesc astăzi Și de fapt nu chiar atât de strict Busy Day cu Moise Guran La Europa FM în decembrie 2011, în societatea noastră s-a schimbat ceva. Un model și-a dat obștesc cu sfârșit, iar altul s-a insinuat pentru cel puțin 5 ani, cât au trecut de atunci și până acum. În cursul de schimb nu s-a simțit imediat, să știți, n-avea cum, dar cunoscătorii și-au dat seama că punctul de inflexiune trecuse, că un alt model urma să vină și pe piețele financiare, ca și în societate. România ieșea atunci din perioada de criză și de restricții, pentru a intra într-una dominată de presiunile extraordinare venite dintr-o societate încă prea mult etatizată, către o economie care deși majoritar privatizată, este de parte de a susține dorințele societății. Și dacă în vara anului 2012 cursul de schimb atingea un maxim încă neegalat în istorie, de 4,65 de lei pentru un euro pe medie în acești ani, el a stat între 4,4 și 4,5 lei. Acesta a fost modelul și dacă vă întrebați care este relevanța lui, o să vă spun că mutarea modelului monetar financiar cu 5% mai sus decât cel din perioada de criză nu înseamnă decât un transfer de bunăstare de 5% dinspre cei care produc către cei care consumă. Din fericire, contextul internațional se schimbase. Banii deveniseră din foarte scumpi foarte ieftini, iar asta a finanțat și o dezvoltare economică semnificativ mai mare decât cea din perioada crizei. Dacă nu mă înșel eu, societatea noastră se îndreaptă din nou către o schimbare de model și de fapt totul a început nu săptămâna trecută, ci de vreo 3-4 luni. Pe piața valutară nu s-a întâmplat mare lucru în acest timp. Pe euro, a stat între 4,45 și 4,55 de lei, adică puțin peste media ultimilor 4 ani. Probabil în următoarea lună intervalul ăsta de variație se va îngusta, mai aproape, zic eu, de 4,55, căci deja speculatorii par a fi mirosit direcția pe care, inconștient, societatea noastră o dictează. Iar ceea ce mai așteptăm acum este un declic, un pretext, care poate fi intern sau extern și care va elibera exact energia noului model pe care societatea îl presează acum asupra economiei. Poate am fost ezoteric în această explicație, mai mult filozofică decât financiar. Dacă ar fi să vă traduc acum pe românește și într-o singură propoziție, ceea ce v-am spus în ultimele două minute, ar suna cam așa nu mi-aș mai pune întrebarea dacă Euro va crește peste limitele la care l-am văzut în ultimii patru ani, inclusiv peste vârful istoric din 2012, ci doar întrebarea când se va întâmpla asta. Noi să mulțumim, te așteptăm la 1 și un sfert, cu România în direct la Europa FM. Pastila Busy Day v-a fost oferită de Transilvania, banca oamenilor întreprinzători. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine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 Chakira la bicicleta, 7 și 38 de minute. Mie îmi place Barcelona, ție îți place bicicleta. mi îmi place pisicleta. Nu zice la bicicleta? Așa mi se pare. Pisicleta, așa-i să Bicicleta. da. S-au scumpit niște lucruri în România, ca de obicei, în ultimele 10 luni, deși inflația nu mai e ce-a fost. Nici inflația nu mai e ce-a fost. Cele mai mari creșteri pentru legumele și fructele proaspete și, cea mai... și eu la cura de și vreau cu da. fructe cu asta Păi vezi, eu ți-am spus. Cred că de aici ne să trage. Cea mai mare și mai mare scumpire din primele 10 luni ale acestui an, informează Realitatea TV, peste 29% este la tarifele Poștei Române. Dacă nu știți, există în continuare Poșta Română. Asta voiam să te întreb. Mai există? Mai există, da. <laughs> ne mai interacționat cu Poșta Română de ceva vreme, a? Nu, dar mai văzusem v o știrea cu ceva vreme că era în grevă și nu-mi nu dau seama dacă e greva pe care au început-o în 1990 <laughs> și au terminat toți făuialta. Da, ce trist cu management da. de acolo. În fine, trimiterea unei scrisori în străinătate costă în prezent 3 lei jumate față de 1,6 lei cât era în trecut. Mamă, scumpire de nasol de tot. De altă parte, dacă în urma acestei corespondențe primești o invitație de emigrare, poate că merită da, da, <laughs> o invitație da, în da, Canada da, sau da, ceva da. de genul ăsta. Locul al doilea în topul scumpirilor din primele 10 luni este ocupat de citrice și alte fructe meridionale, care au afișat la, la raft prețuri și cu până la 20% mai mari fructe meridionale. Deci dacă îți place rambutan, mănânci rambutan? Urambutan, Uram rambutan. Ochiul dragonului. Dacă Ochi. îți place ochiul... N-ai mâncat ochiul no, dragon. Acum mănânc tot felul de da. zâmburi de aștia. Durian... Înțelegi? Durian să mănânci tu. Durian le Înțelegi. place, cred, la politicieni foarte mult. Da. Are un miros specific <laughs> și un gust dumnezesc. Înțelegeți? Adică, pe bune, dacă vreți Am să înțeles... știți cam cum se simt politicienii când ne țin discursuri, încercați durian de Asta... la ni se atrage. Da, -a are zis. un miros de ne... Imposibil de descris la radio, dar trebuie să la stomac, asa, așa, și un gust dumnezesc. Așa, ce s-au da. mai scumpit? Băi, o grămadă de lucruri, întrebare dacă... nu-mi dau seama, adică bun, sigur, s-au scumpit lucrurile, dar e ceva care ar trebui să fie mai ieftin, zic că România? Adică e ceva ce n-ar trebui să fie mai ieftin în România? Uh, Sunați-ne la 037 599, dacă vi se pare că uh, da. ce costă prea mult? Nene, ce costă prea mult în România? Votul. Votul costă da, mult. fiecare vot, deși pare a fi gratis. Consecințele lui, mă. Da, exact. Consecințele. Da, implicit. Da. parcă e prea mult. Totuși, plătim prea mult după aia. Conform prognozelor Fondului Monetar Internațional, România va înregistra anul ăsta cea mai mare creștere economică din Europa. ta da, da! Nu cred. În plus, Comisia Națională de Prognoză anunță că vom continua acest trend ascendent, cel puțin până în 2018. Dar n-au luat se... în calcul varianta unui guvern PSD <laughs> Când alegerile Și se rezolvă și problema asta Ziarele s-au mai scumpit Ziarele și revistele s-au scumpit Dar nu prea mult Dar cine mai cumpără ziare? Da, mai există Da, știi ce cred că e foarte scump? Mm. Și nu merită De deci ce costă prea mult în țara asta și prea mult? E rovinieta Mi se pare că dau o grămadă de bani pe rovinietă și nu, Adică nu știu dacă degeaba Dar nu mi se pare că Dau banii dacă banii a sunt folosiți corect. Adică la a DNR sunt mii de angajați și au un buget de miliarde de euro. Dar nu spăi să dau acolo? Și ce prime frumoase? Nu să zic, acolo. deci merită, adică mm. nu. nu. investiția e bună. Oamenii chiar primește primă. Nu este când a fost accidentul ăla absolut cumplit pe DN2, da. care este spre Moldova, nu? Uh -huh. Tot drumul ăla de 20 de ani încoace este cu o bandă jumate pe sens. E ceva complet de neînțeles Da și că de fiecare dată când plec spre casă pe acolo mă bucur, că de ce? E, pentru că eu o cum mai lejer, adică traficul poți să mai depășești, să faci păi de Dar problema. în același timp. Mi-e și frică. Pe bune, știi, serios, de fiecare dată când am mers pe drumul ăla, am avut cel puțin una, dacă nu mai multe depășiri de astea la limită, pentru că te fură vezi o bandă și jumătate, zicea am loc de depășit, dar da. de fapt te fură drumul ăla, Așa este e. super periculos, e, asta apropo de rovinietă, deci plătim de atâția ani rovinietă, ce ne-a de nerou ia banii și de atâția ani nu a reușit să rezolve drumul ăla, să mai facă măcar câte o jumătate de bandă pe să-l transforme într-un drum expres adevărat, să pună niște separatoare, au murit, câți oameni au murit în weekend? Patru oameni 17 răniți foarte grav în accidentul pe acest drum, da, Oli, bună dimineața bună, Oli. bună dimineața Ia zi, ce costă prea mult în țara asta? Eu cred că cel mai mult ne costă un parlamentar Efectul parlamentar nu sunt de acord aici, Oli, cu tine Zic că după aia te contrazic, hai Nu, nu, raportat La situația Din România Nu, nu să spun... știi că nu costă mult parlamentarul În sine, da, Eu, instituție... cu, toate, cu toate efectele lui A, da, efectele parlamentarilor corupți La asta te referi în general Păi parlamentarii în sine și instituția sau, parlamentului sau, Sunt o cheltuială necesară într-o democrație Efectele corupției parlamentarilor Sunt foarte costisitoare Și dacă facem o medie da. Cu mulți sunt corupți Vom obține un scor foarte ridicat Aha. Păi și ce să facem? Care? Apoi nu avem ce facem, mai înainte Mereu înainte? Îi mai curățăm? Mai. mai încercăm? Mai chemăm hingherii N-ai cum, n cum Trebuie să alegi, dar ca să alegi diferit e ușor mai dificil. S-ar putea ca lumea să aibă dreptate și ăștia să ne coste cel mai mult. Exact, exact cum spuneai și eu mai devreme. Votul, tot acolo duce. Da, banii la urma. Sunt cei mai scumpi, una. Da. Nu mai bine luăm o bere gratis? Da, zic și eu. <laughs> bagă, bagă. Așa, că de dimineață, dacă e fără alcool, atunci e binevenită. Vină mai aproape, 7 și 44 de minute. Bună Bună dimineața! Zi stare să te uit, dar altceva nu pot vedea, nu văd cu doi ochi că. Prun. 48 de minute. Bună dimineața, prieteni. Avem concurs și astăzi, alege să fii smart. Mai uitam la întrebările de muzică. Luca n-a pregătit nimic despre Ariana Grande. Înțeleg, prima oară când aud Dar no. cum să n-auzi de Ariana Grande? uite pe cuvânt, adică măcar și dacă te uiți pe YouTube fără sonor și auzi de Ariana Grande. <laughs> Exact ți sau important Ariana Grande, aș zice. Chiar și surzi o apreciază da. pe Ariana Gran, Grande, Te o frumos să te pregătești. Bine. Promit. Hai, nu Băi, se poate. Hai să revenim. Nu pot să nu dau știrea asta. Are atâta, atâta poveste este în știrea asta. Zice așa, un șofer a, un șofer a fost da. prins pe, pe atenție pe autostrada A3 din România asta în timp este ce București. Nu. Paiești. În timp ce conducea cu viteza de 235 de km pe oră. Deci mai întâi, cum adică a fost prins? Cine a prins? Pidi Gonzalez cu adică? 235. Deci șoferul da. avea 235 de km pe oră, ceea ce mă rog, nu, șoferul, nu e... Mașina. Nu e încă un uh, record. L-au oprit duminică pe autostrada A3 Turda Borș, care conducea, mă rog, cu așa, era de 40 de ani din Calafat. Păi de departe se. La viteza să asta s-a lansat. a treiu nu e asta de aici de la noi de lângă spre Ploiești. Nu, mai, A3 începe de aici de lângă București și merge încolo și ajunge până la Suplacu de barcou borg, nu știu Ar ce Ar trebui asta. să ajungă. Da. Să da. Puțin. Este... nu că asta e de discutat. Da, nu e deci, peștiu că A3 este București-Ploiești. Nu, este începutul. La începutul. Da, fără Și la să... unda dat se întrerupe da. Cam toată țara Ea da. ar trebui să se ducă încolo Spre Ia, Sibiu Ea începe contrerupere, așa. Deci începe întreruptă da, mă că că nu Începe poți la, ploiești, să... la ploiești în cazul asta? Nu, la ploiești se termină nu, Adică dacă pleci din București pe A3 așa. În primul da. rând că n-ai cum să ajungi pe ea Decât dacă mergi pe centură și întorci acolo Într-un mix în giratoriu așa. Aia, deci Asta e autotrana care începe cu o întrerupere După aia cum merge prin câmp așa Până în centura plăști, cum ajunge în Turda, da. pe hârtiile de la DNR. Pe proiect Turda ajunge. Borș. Acolo s-a mai făcut o porțiune. Și așa se explică și cum l-au prins pe S-a terminat autostrada! <laughs> deci, la kilometru 15 l-au prins. Așa. La kilometru 15. Probabil că la 16 se termina și a trebuit să pună frână. Asta a fost toată treaba. Mă rog, l da. au făcut ceva? l au amendat, măi cu 1.100 de lei, merită distracția și au suspendat dreptul de a conduce pe o perioadă de 90 de zile. 235 de km pe oră. Îți dai seama că, că era, cea, dacă era ceață, nici nu știau că a trecut pe acolo. Da. Adică n-aveau cum să-l vadă. Cum ar fi putut? Decât dacă era cineva staționat, mă rog, doamne, ferește. 750 de minute rămâneți cu noi, alegeți să fii smart după ora 8, știrile Europa FM imediat.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 De sărbători faci alegeri sănătoase și gătești smart cu Florioli. salata la rus cu, e, creveți sau rulada de curcan cu, no o să crezi, rodie. Cumpără Floriol în perioada 14 noiembrie-29 decembrie, înscrie bonul petreștesmart.ro și poți câștiga un smartphone pe oră. Floriol. Poftă de viață!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 pentru 12 luni. Vin acum în magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro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 Mamă, când ajungem? Mamă, cât mai durează?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 am discutat cu multe femei despre menopauză. Deodată am început să am și aveam probleme de concentrare. Eram mereu nervoasă. Și am luat în greutate. În plus, acele nopți oribile...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 Acum ai de unde alege!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 Ioana Brăstul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea se va menține predominant închisă în regiunile extracarpatice cu nori și pe ari răstrânse, ceasă sau burniță. în restul teritoriului cel mai mult senin, iar valorile termice vor fi în continuare mai ridicate decât ar fi normal pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 6 și 17 grade. Zimmo horâtă se anunță în capitală cu nori, condiții de ceață, burniță și vânt slab. Maxima se va situa în jurul valorii de 10 grade. Trafic în condiții de ceață în această dimineață, în mai multe județe unde este cod galben, fenomenul duce la scăderea vizibilității local sub 200 de metri și izolat la mai puțin de 50 de metri. De asemenea, temperaturile negative vor favoriza condițiile de polei, avertizează Administrația Națională de Meteorologie. Detalii aflăm de la Ștefan leunte. Ceața este prezentă pe drumurile din Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Harghita. În unele zone, vizibilitatea scade sub 50 de metri. Pentru aceste regiuni, meteorologii au emis cod galben de ceață valabil până la ora 9. Tot de ceață avem parte și în zona de câmpie a județului Alba până la ora 11. Vizibilitatea va fi izolat sub 50 de metri și se va putea forma polei. Mai mult în județul Sibiu este cod galben de vânt care poate atinge la rafală și 70 de km pe oră. Pe autostrada A1, pe tronsonul Cunța-Sebeș, vizibilitatea este de aproximativ 100 de metri, iar între Sebeș și Deva scade sub 50 de metri. Polițiștii le recomandă șoferilor să mărească distanța între mașini, să circule prudent și să folosească luminile de ceață împreună cu cele de întâlnire. Pe autostradă nu opriți pe benzile de circulație și pe banda de urgență, iar în cazul unei defecțiuni... Porniți luminile de avarie, echipați-vă cu vesta reflectorizantă, scoateți pasagerii din mașină în afara părții carosabile și amplasați triunghiurile reflectorizante unul după celălalt la distanțe mari. Trei autovehicule au fost implicate aseară într-un accident pe DN2 la limita județelor Buzău și Vrancea. Șoferul unei dubițe care se deplasa dinspre Focșani spre Buzău a intrat într-o depășire. Mașina a fost lovită de un TIR și aruncată pe contrasens, unde s-a unit cu un alt TIR care circula regulamentar din sens opus. Weekendul a consemnat alte două accidente grave, în care au murit șase persoane. De la începutul anului și până în prezent s-au produs 433 de accidente rutiere grave doar în capitală, 63 de persoane și-au pierdut viața. Este statistica prezentată de publica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 Bun găsit! Ca în fiecare an, polițiștii biroului de combatere a delictelor silvice din cadrul poliției nanți au început controlul și au făcut deja prima captură de brazi de Crăciun din acest sezon. Este vorba de 111 brazi găsiți pe raza comunei de Muc. De această dată, pomii nemarcați au fost găsiți abandonați în apropierea unui drum forestier, deci cel puțin deocamdată nu putem vorbi despre un autor al infracțiunii de furt. Pentru că amenziile s-au mărit încă de anul trecut cei care sustrag pom de Crăciun se pare că preferă să când află că în drumul lor către locurile unde doresc să-i comercializeze, sunt instalate filtre de poliție. Și peste 100 de brazi care nu prezentau urme ale vreunui dispozitiv silvic demarcat au fost confiscați și predați în custodia organelor silvice din cadrul ocolului silvic picaz. Verificările sunt continuate pentru a se stabili proveniența acestora. Din Namska, din Namcozlucaru, Europa FM. Peste 6.000 de absolvenți ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie au dat ieri examenul de intrare în rezidențiat, o treime dintre ei în centrul universitar București. La nivel național au fost coase la concurs aproape 4.000 de locuri și posturi. Ioana Dumitrescu. Concursul de admitere în rezidențiat a fost organizat de Ministerul Sănătății în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Dintre toți cei care s-au înscris la concurs, peste 4.500 au optat pentru domeniul medicină, aproape 1.000 pentru domeniul medicină dentară și aproximativ 500 pentru farmacie. Concursul din acest an are câteva noutăți. Pentru sesiunea 2016, Ministerul Sănătății a majorat numărul de locuri. De asemenea, sunt introduse specialități noi, cardiologie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, sau oncologie și hematologie pediatrică. În plus, o serie de specialități a căror durată a fost redusă în anul 2010 au fost aduse acum la standarde europene. Testul a fost grilă cu 200 de întrebări, iar corectura s-a făcut pe loc în sările de examene. Contestațiile se pot depune în 24 de ore, iar răspunsul contestațiilor se va da în 48 de ore de la depunerea acestora. Afișarea rezultatelor se va face numai după semnarea Ordinului Ministerului Sănătății de confirmarea rezultatelor. Bonurile fiscale emise în data de 21 octombrie cu o valoare de 168 lei sunt câștigătoare la extragerea organizată ieri de ANAF dacă premiul va fi revendicat de mai mult de 100 de persoane să organizează o a doua extragere. Dacă aveți aceste bunuri, de astăzi puteți depune cererea pentru revendicarea premiului. Știrile s-au prezutocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport Luca Bastia! Bună dimineața, Andy Murray și-a confirmat statutul de lider mondial, l-a învins pe fostul numărul 1, Novak Djokovic, în finala turneului campionilor și a cucerit în premieră trofeul. Britanicul s-a impus după doar o oră și 40 de minute de joc, scor 6-3-6-4. Murray va încheia astfel anul în fruntea clasamentului ATP. Chelsea a trecut pe primul loc în Premier League după ce a câștigat cu 1-0 în deplasare la Middlesbrough. Gărul a fost marcat în finalul primei reprize de Diego Costa. Chelsea are acum un punct peste Liverpool și Manchester City. Milan și Internaționale Milano au remizat spectaculos 2-2 în derbi de la Madonina. Suso a deschis scorul pentru rosanerii chiar înainte de pauză și a reușit dubla în repriza secundă. Inter a egalat de fiecare dată mai întâi prin Candreva, apoi prin Perișici în minutul 92. Remiza o ține AC Milan pe locul al doilea la șapte puncte de liderul Juventus, la fel ca Ase Roma, învinsă cu 2-1 de Atalanta. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. 8 și 5 minute. M-am uitat, am găsit clasamentul pentru uh, liga A5, -a, seria A2 a doua. Yeah. Rapid, în primul rând are două jocuri mai puțin. I-a <laughs> dat avantaj. Da, nu, dar <laughs> un, unul e. Unul e neomologat, că se judecă la masa verde, iar unul nu știu ce e cu el. Uh, 70 la 10. Golaveraj? Golaveraj, da. Eu că termină cu spre 200. Da. 70 la 10. Avem cumva avantaj. Mamă, Trebuie. dar îți seama ce nenorocit sunt. Ce neferici sunt fotbaliștii din celelalte echipe. Din... Ia uite, m-au venit ăștia, mă, să ne nenorocească pe noi aici, 28 de puncte. La fel ca locul 2, dar ei au două meciuri mai mult. Păi cine sunt? Fece Asalt. Da. Că Următoarea etapă, jucăm la AFC Unirea Dobroiești. Bun. Chiar în, Dobrești. Chiar, Dobrești, chiar, chiar în doar chiar în chiar Să trăiești. Asta pe loc cu 4. Bine, în rest avem Republica Fantastică România. Consiliul da. Județean Suceava pregătește surprize pentru turiștii care ajung în pasul Mestecaniș. pe un picior de plai, pe o gură de rai cu noi, săi. Europa FM ferm. Peace frecvență cu tine. și 10 minute, Republica Fantastică România. Despre groapa de gunoi din vârf de munte, o poveste românească de la început până la sfârșit. Groapa da. de gunoi din pasul Mestecăniș. Am mai vorbit despre ea la un moment dat. Da. Acum a fost finalizată, 350.000 de tone de deșeuri vor fi depuse în acest depozit. Consiliul Județean pregătește licitația ca să atribuie, mă rog, să stabilească operatorul de administrare care va administra depozitul va fi proiectat și realizat și un drum care să facă legătura între depozitul respectiv și drumul național 17. Adică acolo se va lucra mulți ani de acum înainte. Nu face un traseu turistic. Da, da. Acolo? Păi este traseu turistic. Acum ar trebui să nu mai facă traseu turistic. Are este, dar este întrerupt de groapa de gunoi. Și de ce dăm noi știrea astăzi? Pentru că, recent, președintele Consiliului Județean Suceava, după cum relatează adevărul, domnul Gheorghe Flutur, Gheorghe. a hotărât ca groapa de gunoi de pe vârful Mestecăniși, cât de aberant poate să sune, groapa de gunoi din vârful muntelui să fie împrejmuită cu o lizieră de puieți de tisă, de talie mare. Deci să planteze puieți de jur prejur. De ce? Pentru ca participanții la trafic care trec pe DN17 să participanților să nu le sară în ochi groapa de gunoi amplasată neinspirat în vârf de munte. Deci să nu se vadă. Uh -huh. Asta e o interpretare modernă, aș zice eu, a conceptului de a băga gunoiul sub preș. Exact. Asta nu putem să băgăm gunoiul sub preș, că l-am pus pe vârf de munte, e complicat să-l mai bagi sub preș, dar măcar să-l ascunzi într-un fel. Auzi, nu? există cumva indicatoare rutiere pentru reciclarea aerului din mașină? Nu. No. Știi, adică când ajungi în zona aia, când bărnesc o să... destul de nasole, Da. da? Știi, să te avertizeze din timp, cu 10 km înainte, apăsați butonul ăla de reciclare aerului dinăuntru, din interiorul mașinii nici Aha. măcar nu mai simți. Dacă nici nu vezi, de... nu simți. Da. Deci domnul Flutur vrea să rezolve problema, citezi, problema impactului vizual. Adică arată ca dracu, asta înseamnă, problema impact și pute a gropii de gunoi asupra trecătorilor. Bine, noi vizual suntem obișnuiți că mereu se aruncă gunoaie pe geam. Din mașina din față Și din aia din spate, numai noi ne da. Ce spuneam, apropo că ziceai tu am găsit ce spuneam în septembrie despre acest subiect. Da, Pasul ci, Mestecăniș... din tine. Da, citesc din noi. <laughs> citesc din noi, dragă. A. Pasul Mestecăniș este o trecătoare care se află situată în nordul Carpaților Orientali, în sud-estul obcinei Mestecăniș, la o altitudine de 1096 de metri, între aceasta și munții Jumalău. Aproape de vârful trecătorii, la doar o curbă distanță de vârful acesteia, se construiește un depozit de deșeuri, la altitudinea de 1086 de metri, pe o suprafață de 4,4 hectare. Pasul mestecăniși, descris drept unul dintre cele mai pitorești din România, este poarta de intrare către ținutul mănăstirilor. Acum poarta de intrare va fi o groapă de gunoi. Mulțumim administrației locale din județ. Și asta e, nu va mai fi unul dintre cele mai frumoase locuri din România, dar te vei putea duce acolo să simți aerul tare și acru al înălțimilor. Să i iubita la munte. Hai, da. dragă, să te scot la munte. munte. să te duc într-un loc ecologic, la groapa de gunoi. Vezi puieții de tisa? Nu văd groapa de gunoi. Da, dar se văd și niște puieți de tisă de jur prejur, ca să reducă impactul vizual. Dragă, ce frumoasă-i poarte de intrare către ținutul mănăstirilor din Bucovina, nu? Doamne, Bucovina cu opcinele dulci, și frumusețe acolo și ce gunoi am pus în vârful muntelui?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 Detectoare de gaze RISC O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru situații de urgență cu sprijinul EON România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 Maybe I should have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 Nu mai putem. E ce și ce greu mă? că luni loaia, uu, a new, e luni E foarte ce. cerută piesa asta, toată Eu. lumea iubește. Mai Eu. puțin tu. Da. 8 și 27 de minute, 10 minute aveți la dispoziție din acest moment pentru a vă înscrie la concursul nostru, alege să fii smart. <laughs> Trimiteți cuvântul smart, urmat de numele vostru și... Orașul în care ascultați Europa FM la 1.769 SMS cu tarif normal. Vreți să o reinterpretezi? Nu, no, că adică dai numai de ăștia și în, deștele, în roata din țată. A Safavitan? Ăsta saf alunecă țara cu dești. Ăsta de e o doamnă. Ăsta e o doamnă. Nici nu pare. LP, da. 1.769 SMS cu tarif normal. Scrieți smart numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și haideți în concursul nostru! <fie> Avem un Smart TV de dat în această dimineață, dar puțin mai încolo. Am descoperit în weekend o super aplicație. Zi. Românească, să știi, nu să-ți vină să crezi. Am pa. descoperit aplicația Electrecord. Electrecord. Mai ții minte Electrecord? Da, Prima discuri. și unica noastră po, casă astăzi. de discuri din România. Da, Practic, dacă deschizi aplicația, Așa. să aproape orice piesă din vremea respectivă, din, dinainte de 90. Deci tot, toată discografia care e la Electrecord e la liber? Tot repertoriu Electrecord, sigur că nu poți să descarci, sau eu n-am încercat tare. lucrul ăsta, dar poți o să asculti, să faci streaming. Mamă, nu știu. cum am... Bă, pff, nu știu. Radio ce ascultai Uno? pe vremuri? Radio 1 avea un program de la 8 la 9 dimineața, ceva cu muzică, cu Angela cu Corina Chiria, cu aia, Aurelian Andreescu, tot. Ce mai? Cu Angela simile? Stai da, să cautăm, uite. Trenul Galben, știre cu metrou trenul tabere. Galben? Trenul Galben fără cai, na. Uite asta, Trenul Galben fără cai. Hai. Trenul Galben? Da, când se inaugurase metrou atunci, Angela Similea avea... Ha, ha asta e. Uite, asta e. Nu-i nici birja, nici tramvai. Da, ja, da, Dar nu zbor mai repede ca vânt. Deci poți să asculti absolut orice Luca, tu ce ascultai la vremea respectivă? Deci asta e pe aplicația Electrecord da. e, Tu și pe iOS, pe iPhone da, pe iOS. Nu știu că merge și pe Android Merge și pe Android, sigur Tu ce ascultai, mă? Eu ascultam Phoenix Mua, ascultai tu Phoenix Da cum? Atât, ascultai el Phoenix Era în ilegalitate, Luca Cauți Phoenix? Da, da, da Da, uite, caut Phoenix Și am și găsit A, Și Ia nu să se întrebupe într Din trunga, Andrei Popa, nu se Mica țiganiadă Hai, Mica țiganiadă Asta, da Uite Că tare Asculti ce vrei din perioada respectivă ce de tare Și la liber Da Uite acum am dau seama că pot să și cumper Da Pot să și cumper muzica Cât costă? 99 de eurocenți E piesa asta Albumul, dacă vrei să le iei cu totul 4,99 Mamă, iTunes Ce da. mișto Foarte tare asta ce vreți să mai ascultăm? Ia sunați-l la 0372069599 Dacă vrei să ascultăm muzică din perioada aia, uite, Electrecord ne oferă șansa asta. Eu chiar mă bucur că sunt artiști pe care nu-i mai găsești acum. Ori nu mai lansează ceva nou, Aha. ori ne dor într-una de... Ia caută Marina decât. Voica! Marina Voica! Da! Ia uite domnule ce gusturi Ia vezi doar. ce ai tu Marina Voica acolo Am 10 albume, 76 ce, de melodii 76 de melodii Ce vrei, într-un colț de cafenea așa, da asta cu colțul mării. de cafenea, asta e mișto, știu Da? <laughs> de unde? Nu <laughs> e loc din dumneavoastră Așa, așa Stai <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <clears throat> <HYUN> <clears throat> că ne-a sunat Andrei, bună dimineața Andrei Bună dimineața, băieți. Salut. Zi. dacă se poate, da, Gil doresc hai acasă. Gil Dobrică. Stai că zafta stează pe telefon, de deci ce a conectat telefonul? Nu Gil Dobrică. Nu n -n are Gil Dobrică? Nu are Gil Dobrică. Ah, nu are. E nu. eroare. Ce trist. Deci nu, deci nu e bună aplicația. <laughs> dreptate. Ma ar fi mers un Gil Dobrică, dar nu merge. Eu nu vrea. Ba da, e gil, gil cu y. Stai mă că a găsit, nu se poate să naibă. Gata, Gil Dobrică. Ia. Gil telefonul Ha, <laughs> ha, Gil! A, e bine? Andrei? Stai, stai, stai, stai, stai, Da, da, da! Da, cu, da, da! Așa, Cristian, bună dimineața! Bună Ia, salut, zi! Dida Dragan Ah, nu te-am auzit, mai zi o dată. Mai o Dida Dragan, ochi Dida Dragan, mama de când n-am ascultat Dida Dragan la Europa FM, da. Niciodată la Europa FM. <laughs> mie când eram mic, mi era frică de Dida Dragan. De ce? Mă? Nu știu, era super tare, nu știu, era... când eram mic, mic, aveam 6-7 ani. Era avea... mai rock era singura da. care era mai rock nică Mi era frică așa. de ea, dar eu când o eu vedeam la televizor, fugeam din cameră. Dar de ce, de mă? Cum o melodie "vrei Cristian"? Ochi ploii. Ochi Ochii Ochii Nu o găsesc pe asta cu ochi, mă Dar n-ai cautare, trebuie să dai Deci să fac făcut, mă, caută Ba da, dar n-aș vrea să Ochi ploi adică, yeah, Ba stai. da, poți să cauti și după piesă. Da, Elene, se scrie Ce tare Ce tânării erau no. Aici se speria lucra Aici fugeam din casă Punem lanțul nu, Că aveam voce mișto mă. Avea Dar eram fiorătoare pentru copii Nu e adevărat mă. Eu eram copil și mie îmi plăcea foarte mult Erei copil mai mare Cristi Alo Bună dimineața Cristi Bună dimineața ce vreți să în perioada aia? Nu știu, nu știu cum se numește solistul Dar mi-ar acuma... plăcea macarale Macarale de era de... cântată de. Fra... cum îi cheamă ah, ce lapso să am? Grigoriu! Așa, frații, ca Grigoriu! Trio da. Grigoriu! Trio Grigoriu! Da, da! Se da, da. poate! Ia uzi! <laughs> Mai ales că e cu zor de zic acolo! Na, na! Ia <laughs> uzi, ia uzi! Măcar referu, că e deosebit! Se <laughs> de strâng blocuri! Trebuie în soare arginti, zeci de, de blocuri, în de zi, suia gale, pe albastrele căre macarale, carale, în ză. Acum nu mai cum cu macarale, cum cu macanacie. <laughs> <laughs> cine mai e la telefon? Uite, Cristiane, e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața, băieți! Salut! În 78, așa. în melodii bar în Mamaia, Așa. a mers și eu prima oară, cânta Marina Voica, Marina Scupra și, da, spătarul, de Marina Scupra, dacă aveți ceva. Ceva Ia de Marina Scupra. Mama era un super talent Marina Scupra, când avea 16 ani, avea o voce extraordinară, nu mai știm nimic de ea. Așa este, așa este. Nu ne-a dat nimic. N-ai Scupra, n-are niciun album? Nu mă lasă, uite ale Caută un Dan Spătaru. nu merge. Dan Spătaru găsești? Atunci cine? Dan Spătaru? Da, da. da. Dan dacă nu Îmi cer împăcarea Cu Dan Spătaru, Am găsit ce vrei tu Da. Ia alege una 178 ceva Atunci a lansat să el Dar nu mi-aduc aminte dacă o auzi de Ia iau-s mămăi să mama si șiroata mori. cine o cânta m ziua ești la pârâu <laughs> andrei bună dimineața da, vă salut George, vă mulțumesc. Salut. Uite, am am pe în minte melodia lui Florin Bogardo, și Stella Enache, anche cu limpezii. ești. Aha. Oricum dat greu, cum ar zice. Cred Bogardo, nu Bogarto, cum credeam eu că se scrie. Bogardo, Florin Bogardo. ani am crezut că se scrie Bogarto. Am i Bogardo. Bun, ce repede merge. Ca Asta în a, e, verba Ce lasti, care cere lui Gionescu lui Gionescu? Stai mă, da. că e Andrei mă, care... Hai mă, mă, Andrei, de ce ți-a adus piesa asta? De formatul uh... perechilor. <laughs> de ce zici, adică E filarie, poate că eu știu când întâlneva muzica asta frumoasă. Vezi că se poate? Na! Mă, e super aplicația asta, e instant! Eu nu-ți bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Uh, ceva de Mihail Arunceanu, nu poate. Mihail Arunchean uite n-am cautat. Să vedem. Ce vrei, Mihail nu aveți ceva ca lume? N-am o melodie preferată. Da, asta Nici și și nu mi vine asta. în cap acum. Asta. Da, da, da. Fericirea are Lumina te Luminate dragoste mereu Ochii mi-au dăruit Cerul lor infinit Pentru inima mea Fericirea are Dacă ar știți ce chip luminat are, are Vlad, ascultă-mi piesa asta I-am fost mă, Tudor are ceva Că n am mai scos nici el nimic de mult <griu> <griu> știi, <griu> Da, Dan, bună dimineața! Uh, Dan din Cluj, vă salut! Uh, era crezi, Aurelian Andreescu, de ce? De ce ai plecat din viața mea? Aurelian Andreescu. Cred că ea, eu, el, sunt, da, cred că... Am înțeles. -a de ce ai plecat din viața mea? Da, de ce? E sigur că așa se cheamă? Uh, nu sigur dacă așa no. se cheamă, refrenul nu știu. Noi e am găsit asta si atent. Ascult, drag. Ia, iat. respect. Da, super tare. Da. Sau dacă vrei să cobori calea ascultătorului Că facem microfonie, mai. Mă, ce... tu vrei să ascult copacul și nu știi cum să spui Da, da, da, da. Caută Doina Bade Stai da așa, asta cu de ce-ai plecat Stai un pic Așa, e. ce ai făcut? să dormi răbele Dawer. s a pascăpat la butoane, da. că suntem Aveți și noi un radio studențesc adică bună dimineața. Facem dedicații la ascultători da. care vrei dedicații de Electrecord să ne da așa. La Maria. la 0720695299. Da, te ascultăm Maria. Bună dimineața, o listă întreagă am pentru voi. Cine cea mai piesă? Alexandru Jula. Da. Cornel Constantin, Olimpia Panciuni, Mihai Constantinez. Și pe ei. Cu... Tot, da? Era tot... ței, cu brei. Gheorghe Gheorghiu. Da, de Alexandru Jula ce vrea să asculti? Nu mai știu cum se numește piesa. Are o piesă foarte bună. Are dar... o piesă, da. <laughs> nu se știu are mai multe, dar nu are piesa aia. Dar nu tu care. Nu mai știu cum se numește. Nu, asta. nu, asta. nu asta. e asta. Nu e asta. Asta e acum. Mulțumim A, cu ce atangem. primim. Din... Răstărină. Ștefan, bună dimineața! Bună dimineața! Ați zăpăcit liniile din dimineața. Da, ce să facem? <laughs> Căutăm o stradă speranței, Corina Chiriacu. Mamă, istorie <laughs> facem cu asta. <laughs> o zi bună. O zi bună, numai bine. Auzi, Vlad, da. la unde ne oprim cu chestia asta? La și 41 de minute. La 10. <laughs> nu noi vorbim la telefon, dar nu stii ce e pe WhatsApp. Ce vorbești, mă? Cine are WhatsApp-ul, pune aplicația. să amintiți, vă rog frumos adresa mea. Ma întreabă cineva care numele aplicației. Electrecorpți! Fericirea, casa cu plop, Strada Speranței la parter. O mai aștept, si. Al îmi cere vei, Margareta Păslaru Lasă-mi toamnă Pobii verzi mai mai Când vântuliți Fericirea Să-mi doarne doar O picătură de nectar În cupa plină De ama Și într diminea Poate sta-și o viață Poate sta-și o zi Până l-a de lună ci să-mi spune noapte bună Dar să plege numai Când vă ia Deci ce căutai? Barcaneta Păslaru, si Lasă-mi toamnă pămină Vrei să o cânt eu? Nu, nu, nu, uite Că am găsit-o foarte repede Toma, pomi vei. senzațional ce s-a întâmplat în această dimineață, foarte la... foarte multe cereri, Știi la ce e aplicația asta? E super, în momentul în care ești în mașină cu gașca și pleci la drum lung și pierzi frecvența Europa FM pornești aplicația și faci în mașină concurs, cine ce piesă Asta vrea să Asta înseamnă că nu o folosești niciodată că nu pierzi frecvența Europa FM <laughs> Super aplicație deja cred că numărul descărcărilor a înregistrat o creștere rapidă, mulțumesc de pont am câțiva prieteni și rude plecați din țară care sigur vor găsi de mare ajutor această aplicație ne scrie Andrei pe WhatsApp sunt zeci de mesaje în această dimineață uite Doina a. Foarte cerută printre ascultătorii Europa FM. Vă mulțumim tare mult. Promitem să revenim la chestia asta. Uite, poate mâine, poi mine mai, uh, face, mai trecem o dată prin aplicația Electrecord.com Electrecord Dacă aveți un telefon mobil și uh, aveți trafic de internet suficient, puteți să vă jucați cu ea, să o folosiți. Noi le mulțumim celor care au avut ideea asta. Uite că uh, e bun așa, din când în când să-ți mai aminte de ce a fost odată. Cineva și mie în încărcător la telefon <laughs> Suntem la Alegi, să fii smart Alex din Brașov Ar trebui să fie cu noi Iată-l, bună dimineața Bună dimineața Ce faci Alex? Conduc spre Sighișoara A, spre Ce drăguț Pe drumurile patriei da. Ce drăguț, trafic ceva? Normal să spunem Un pic de ceață, un pic, un pic? de colegi da. Sper că ai hands-free Vorbesc la acasă, da Da, bravo Ești la Alege să fii smart Concursul preferat de ascultători Europa FM în această perioadă Trebuie doar să te concentrezi un pic Să alegi unul din cele trei domenii pe care le propunem în această dimineață Te gândești cât vrei tu, da? Ceva să te avantajeze. După care facem o afirmație și tu trebuie să ne răspunzi în 8 secunde cu adevărat sau fals Perfect Ia să vedem ce a ales astăzi calculatorul Călătorii Uite că tot ești bravo. în călătorie Într-o într călătorie Muzică Pentru că tot am ascultat atâta muzică mai devreme Și fizică Pentru că tot ne place fizica, Pentru că lui Luca îi place fizica. Păi Dar... dacă tot suntem în călătoria tot Să încercăm călători mm -hmm. E sigur Nu muzică, nu, nu fizică Ce poate, Ce media avut la... ce, muzică, ce media ai avut la fizică? Până în liceu În liceu cred că am avut 7. Aha uh -huh. Acum, atunci inteleg. Nu, nu, am excelat în la Da, la muzica, să știi că nu. O variantă ar fi să-l punem pe Vlad să cânte și să te punem să ghicești melodia. Da, hai, facem asta, vrei? Păi, da, da, da, Vlad alege o melodie interpretează. o. da, Asta e aplicația Petreanu -a dat Asta un? a fost o tot ah, Păi da, trebuie să folosesc cealaltă aplicație Că cu... <laughs> găsește melodia ca să... Nu, Shazam nu poate recunoaște Shazam a căzut ah. Azam a căzut, <laughs> a căzut. <laughs> Bine, te oprești la călătorii, da? Da, da Bine. Ai 8 secunde atunci Ca să-mi dai un răspuns corect Și să ne iei un Smart TV în această dimineață Alex, palatul Dogilor se află în orașul Napoli. De ce nu te mai gândit puțin? Pentru că se află Venecia. Eu am un vecin, are palate ale <laughs> în vecinare trei palatele <laughs> Dogilor și mai un vecin a construit un palat în curte dogului lui. Chiar lângă gardul meu. Acum, să vedem dacă l-am e... vizitat palatul bun. Da. Unui dog german? Sunt tot suie de dogi de aștia da. de vânătoare. Vărăză Vână... Vână prin cartier spre disperarea anor da. în... oameni. În Veneția, pe stânga sau pe dreapta? Da, Columbia Colombia, tot am Marta, La inundați. Uh -huh. La inunda. Am, Luca, vii cu întrebări de-astea simple, cu chestii, simple, da. sincer. Bravo! Yeah! Bravo, bravo, Alex! Uite, așa ai câștigat în dimineața asta un Smart TV la Europa FM. Mulțumesc tare mult! <sighs> Ia-l tău, și Smart tv nu mai avem niciun... chiar nu mai avem niciun rost noi. Bravo, Alex! Păi cum nu mai aveți rost? Sunteți acolo să ne faceți să ascultăm muzică bună și știri frumoase. Da, ia uite, muzica bună avem. unde mă, că era Doina S-a terminat între timp. Bine, Alex, felicitări, ai luat un Smart TV dimineața asta Spunele și prietenilor că ai câștigat La Europa FM 8 și 50 de minute, avem și știri Și avem o bucată din la radio Cu Andrei Esca. imediat după știrile Europa FM de la nouă Deșteptarea cu Vlad Petreanu Și George Zafiu La Europa FM Sunt Andreea Alicescu, sunt pilot-comandant pe Airbus 320 Noi știm toate poveștile astea cu piloții care au iubit stewardese, dar Nu știu dacă sunt povești sau Eu nu înțeleg cum facem dacă pilotul e femeie. asta e întrebarea mea Sunt Andreea Esca și sunt la radio, la Europa FM La radio, sâmbătă, de la ora 12, cu Andreea Esca, la Europa FM Alege povești <gântu -i> pentru oameni mari Copilul meu abia împlinise 8 ani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 Ascultă cu atenție următoarele secunde și încearcă să identifici ce se aude. Mm. Felicitări tuturor pasionaților de ghiduri! Această reclamă a fost pentru voi!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 Fin.ro.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 În Germania, cancelarul Angela Merkel a anunțat oficial că vrea să candideze pentru un al patrulea mandat în alegerile de la sfârșitul anului viitor. Înainte, colegii din Partidul Conservator trebuie să o realeagă în fruntea CDU la Congresul din decembrie. Sondajele îi sunt favorabile, așa că Angela Merkel, de 11 ani în funcție, are toate șansele să rămână la conducerea Germaniei și să intre în istorie, egalând recordul deținut de propriul mentor politic Helmut Kohl, șef al guvernului de la Berlin în timp de 16 ani. Ștefan Leunte. Chiar dacă popularitatea sa a fost afectată de criza migranților, Angela Merkel este văzută în continuare ca un factor de stabilitate politică în Europa, mai ales după decizia britanicilor de a părăsi blocul comunitar și victoria lui Donald Trump în cursa pentru Casa Albă. În conferința de presă în care și-a anunțat candidatura, Merkel a subliniat că aceasta trebuie aprobată de partidul pe care îl conduce încă din anul 2000, Uniunea Creștin-Democrată, la Consiliul din Decembrie. I -habe M-am gândit la acest lucru o perioadă lungă de timp. Decizia de a candida pentru al patrulea mandat după 11 ani în funcție este oricum, dar nu o decizie banală. Scopul meu politic este să lucrez pentru a ține Țara Unită și să mă asigur că vorbim unul cu celălalt. Nimeni nu are monopol asupra adevărului, dar vrem să ne certăm unul cu altul ca democrați. Asta înseamnă să discutăm, să nu ne urăm, să nu îi înjosim pe alții sau să îi îndepărtăm nicht andere herabsetzen. Potrivit sondajelor, 55% dintre germanii o creditează pe Merkel pentru al patrulea mandat. În vârstă de 62 de ani, Angela Merkel a ghidat Europa în timpul crizei din zona euro, dar și a crizei migranților și a câștigat respectul internațional prin eforturile de a rezolva criza ucraineană. Germania nu are o limită maximă de mandate pentru un cancelar. Dacă va obține încă un mandat la conducerea guvernului, iar putea deveni cel mai longeviv cancelar. Recordul este deținut de Helmut și este de 16 ani. Noi proteste în Republica Moldova, dar și în diaspora față de rezultatul alegerilor prezidențiale câștigate de socialistul pro-rusi Gordodon la Chișinău, câteva sute de persoane s-au strâns în Piața Maria Dunăr Naționale și au cerut repetarea scrutinului. Elena Tudor. Oamenii au fluturat drapele ale Republicii Moldova și au ținut în mâini pangarte cu mesajele Alegeri fraudate, Nudodon și vrem turul 3. Organizatorii protestului de la Chișinau s-au arătat însă nemulțumiți de faptul că prea puțini oameni au ieșit în stradă. Și vreau să mă adresez acum cei care ne privesc prin toate resursele media. Vă felicit pentru actul de curaj pe care v-ați făcut, stând astăzi acasă. Stați acasă! Vom avea 4 ani cu președinte socialist Igor Gordonov pentru că nu ne putem organiza într-o acțiune de protest. Pe rețelele de socializare au fost publicate numeroase fotografii și filmulețe în care tineri din străinătate cer repetarea scrutinului. La Bolonia, câteva zeci de oameni au scandat și au cerut repetarea alegerilor. Câteva zeci de oameni au ieșit în stradă și la Dublin. Membrii Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova au validat vinere al doilea tur de scrutină al alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie. Igor Dodon a primit aproximativ 830.000 de voturi, iar contra lui, Maia Sandu, aproape 770.000 de voturi. Astfel, Igor Dodon a fost declarat ales în funcție de președinte. Ultima întâlnire la nivel de șef de stat dintre președintele Barack Obama și Vladimir Putin, președintele american în exercițiu și omologul său rus au avut ieri un scurt dialog în cadrul summitului Organizației Cooperării Economiei. Asia-Pacific, summit găzduit de Lima, capitala statului Peru. Liderul de la Casa Alba a insistat că Washingtonul și Moscova să continue demersurile pentru a pune capăt războiului din Siria. În discuția de patru minute, Barack Obama și Vladimir Putin au vorbit și despre situația din Ucraina. Cele două conflicte au răcit relațiile ruso americane Pe de altă parte, Vladimir Putin a declarat că președintele ales, Donald Trump, i-a confirmat că odată cu preluarea mandatului vrea să repare relațiile dintre Washington și Moscova. Știrile s-au data aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Iona, mulțumim pentru știri sport Luca Pastia! Bună dimineața. CSM București a învins pe Milan cu 26 la 20 în ultimul meci din grupele preliminare ale Ligii Campionilor la handbal feminin și a obținut primele puncte pentru runda următoare. Gulden a fost cea mai bună marcatoare a deținătoarei trofeului cu 5 goluri, iar la meci au asistat aproximativ 5.000 de spectatori. CSM București va începe grupa principală de pe ultimul loc cu doar două puncte, dar s-a aflat într o situație similară și sezonul trecut și a câștigat în cele din urmă competiția. Acum din grupă mai fac parte etogior, Krim Ljubljana Vic Midtilan-Ciezbjerg. Meciurile din grupele principale se vor disputa în perioada 27 ianuarie-12 martie și primele patru clasate se califică în sferturile de finală. Astra Giurgiu a câștigat cu 1-0 în deplasare la CSU Craiova și a împiedicat pe Olteni să se apropie de Steaua în fruntea ligii întâi. Meciul a fost decis de un penalti obținut de Alibec și transformat de Săpunaru la jumătatea primei reprize. Luca, mulțumim! Tot mai mulți suporteri mă întreabă în ce ligă e rapidul. Liga 5-a amintesc, seria a doua, Vedeți că acolo sunt două. E A, S, C, Rapid. Nu sunt originali astea. A, F, C, Rapid e echipa originală. Asta doar așa ca să atrag atenția că există, încă există o echipă rapid în București. 95 minute da, avem întâlnire cu Andreesca. De ce te uiți așa la mine? Aștept <laughs> să vă La radio cu Andreesca. <laughs> Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine A fost la Europa FM 9 și 10 minute, vă spunem bună dimineața și vă avertizăm că e bine ca peste câteva minute să nu ratați sunetele lui Petreanu. Aude Vlad tot de ciudățetii așa, dar din când în când o lovește grav de tot. E bine să nu ratați ediția da, de azi. Ceva rar. Ceva rar. La radio cu Andreea în fiecare sâmbătă. Cine a fost însă invitata Andrei de sâmbătă asta? Sunt Andreea Alitescu, sunt pilot comandant pe Airbus 320. Însă în timpul meu liber, sunt un om foarte normal. Îmi place să călătoresc cât mai mult, ador câinele meu nor, evident, care are legătură tot cu aviația, și de asemenea îmi place să-mi petrec timpul cu prietenii și familia. Din clasa 8-9 am început să merg pe munte, am început să fac alpinism, și cam toate weekendurile țin minte că mă duceam acasă, vinerea de la ore și spuneam, mamei, am uitat să spun eu o să plec acum trei zile la munte. Wow, și lor nu era frică că plecai așa pe munte pentru Da, l nu, nu erau, era, telefoane sau sunați, totuși vă mai da? Ba da, da ne da? auzeam, doar că i-au fost foarte fericiți când am luat decizia să devin pilot, pentru că au spera <laughs> că voi renunța la alpinism. Ca și cum dacă ești pilot, da, da, e mult mai liniștitor, sau, da, sau, ai dreptate. Da, sau gonic e mai în, este într un cadru mai organizat. Noi știm toate poveștile astea cu piloții care au iubite stewardese, da, nu știu dacă la sunt La mine nu le se aplică. Și eu nu înțeleg cum facem dacă pilotul e femeie, asta. Asta e întrebarea mea. eu nu am intrat în categoria asta. Eu am încercat să da. evit categoria. Da, da, deci da. despre mine nu se poate, nu se aplică. <laughs> nu suntem, se cred aplică. că fetele suntem excepția care confirmă <laughs> regula. Mai există un pic de misoginism? Eu nu l-am simțit niciodată. Eu sunt nu. în categoria probabil a fetelor care am știu cum să abordez Problema de la început. Dacă mi-s-a spus ceva, niciodată nu am nu Ai am luat, luat acea pe... critică. gândindu mă că sunt da, fată glume, nu fel. se fac glume. Nu știu, mă gândesc e, că sunt ba bun, Da, Da, dar eu prefer să fac eu singur aceste glume ca să nu mai un da. niciun băiat în loc de mine. Despărțirea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Telefonul Olivo X3 sau light sau minus 50% reducere la abonament pentru 12 luni. Vino acum în magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro. Se apropie taxiul și vrei să i faci cu mâna. Dar, dacă te uiți mai bine, vezi că înagigi e de fapt plin. Cu dânsul mai călătoresc două shawarma mari și un carton de mici cu muștar. Probabil că de asta nu i convine nimic și gesticulează nervos la oricine.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 Europa FM aș vrea să-mi dai ce nu mai am, aș vrea să-mi dai un top Aș vrea să-mi cânți miez de noapte și să-mi prins părul într-o parte. Este Aș vrea blimbare cu un tramvai. Aș vrea ca să ducă-i. vrea să pădească întrimi metri, Aș vrea în ceai. mă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 Nu ca mama dați like, un mare de la Delia 9 și 24 de minute despre un mare om vreau să ne vorbească Vlad în dimineața asta la sunetele lui Petreanu. Da, mă rog, propriu impropriu spus sunetele lui Petreanu în dimineața asta. Um, Freddie Mercury, sunet brut. Am găsit o înregistrare Freddie cu Freddie Mercury. Mercury. Da. Înregistrarea vocea lui, sunetul brut. Deci sunetul ne mixat, neacoperit de instrumente, neajutat de orchestre de lini. Da, de pe Somebody to Love. Ah, și înregistrarea are 5 minute, nu cred că o să o ascultăm Pe toată 5 minute să putem să o piesa după Da, dacă domnul Zaf este îngăduitor cu noi Ne punem piesa după aplicație. Dar fiți atenți ce voce formidabil avea Freddy Mercury Neprocesată, necomputerizată, nimic Sunetul brut, vocea lui Freddy Mercury De pe Somebody to Love each morning I get up a dial. can't barely stand Feel. Take a look in the mirror and cry Lord, what you doing to me? I have spent all my years in believing you But I just can't get no relief Lord, somebody, ooh, somebody Can anybody find me somebody to love? And it's you, Yeah. Hi. <laughs> I work hard every day of my life I work till I ache my bones at the end Fiat antaici I take home my heart and pay all on my own I go down to my knees and I start to pray Till the tears run down from my eyes Lord, somebody, ooh, somebody Can anybody find me să pompedă ăla I'm gone crazy. They say I got a lot of want my cu vecinul aici, știi? Da, Eu, patru octave stai. vocea da. lui Freddie Mercury, ea acoperă patru octave. Cât de zic. formidabil era, cât de formidabil a fost. Ar Artiștii se trezesc foarte târziu, nu se trezesc foarte dimineață, deci nu ne-a auzit. Cred că trebuie să redifuzăm înregistrarea asta. Te poate vorbim cu Sorin și cu Radu să dăm pe drum cu prioritate, că ei sunt ceva mai activ. Dar hai să ascultăm piesa. Somebody to Love. Ascultăm Queen la Europa FM. <fie> Oh <laughs> my. Love Queen, 9 și 32 de minute. Nici nu eram născut când s-a lansat piesa asta. 1976 se scrie mm. pe ea. Bravo, Queen, Freddie Mercury. Bine, înapoi în realitate. Bucureștenii vor putea să vadă Sâmbata viitoare noile stații de metrou de metrou, Favorit, drumul taberei 34 și orizont, de pe magistrala 5, tronson care urmează să fie dat în funcțiune în semestrul 2 al anului viitor, a anunțat ministrul transporturilor, Sorin Bușe, citat de agenția de presă oficială, Ager Și când am citit asta, întrebarea mea a fost, unde se dă filmul? Da, domnule, vrea să văd și eu. Unde ni-l arată la televizor, într-o revistă, apar într-un ziar, ce? sunt pe internet, poate deschid o aplicație. Auzi că e concurs că... de machete, e... nu? E... La Palatul Pionieri. Thriller. Metromodelism. Mm -hmm. <laughs> Cum e asta o concurs de machete? Vă invităm din nou, zice ministrul, <laughs> la ziua porților deschise în drumul Taberei. Cred că am mai invitat o adă, dar n-a venit nimeni că n-a știut unde. Da, degeaba deschid porțile, dar că nu se poate ajunge până exact. acolo. Și acolo o să vă punem la dispoziție trei stații de metro, favorit drumul Taberei 34 și Horizont, care o să fie puțin mai avansate decât cele de la Străulești și la Minorului. Ce vrea să spun autorul? <laughs> în sensul că putem să ne punem cizme de cauciuc doar până la genunchi, nu până la gât. Vrem să le arătăm bucureștenilor care au fost afectați mulți ani de trafic, cum o să arate magistrala. Deci eu nu înțeleg ce zice ministru, se referă la bucureșteni sau la locuitorii din drumul taberei, săraci de ei. Aceasta, adică magistrala, Așa? va fi gata în semestrul 2 al anului viitor, probabil A... octombrie, noiembrie Proba 2017. Probabil, vezi că deja o de la întors. Eu promeniu. nu mai știu. Asta se construiește de cât timp? De 10 ani? Ce repede trece timpul? No, și, domnule, eu nu știu, domnule, noi eram asta... în București. Când... <laughs> tine Țineți minte, okay, erau niște panouri acolo. Aici, în 2 ani, va fi metroul tău. Da. Din 2 în 2 ani. Din 2 fi... în 2 ani și după aia, peste, după ce l-au schimbat de vreo 5 ori, cred că au renunțat, pur și simplu. Dar dacă vreți să vedeți nu știu ce. Sâmbăta viitoare puteți să încercați să ajungeți în drumul taberei la ziua porților deschise la metro. Atenție, <laughs> se deschid porțile! <laughs>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 și se running la Europa FM 9 și 38 de minute. Idei de afaceri. <grijin> mă, iar, fraților, știți ce afaceri trebuie să ne facem? Pe cuvântul <grijin> meu, <grijin> mă mir <grijin> că nu mi-a trecut prin cap până acum. <grijin> Ceva sindicat. Sindicat, mă, pe bun, este super business. Super business. Am găsit o anchetă Mediafax amplă. <grijin> nu avem cum să dăm decât 10% din ancheta asta, dar o găsiți pe net. Despre veniturile liderilor sindicali din România. Păi și mi-am tras o palmă peste... Așa am făcut. m vrei să mai vezi o dată? Da. Ai vrea? Da. Da. Așa! Băi, zic, cum nu mi-a dat prin cap, frate, să iau, uite, salarii mm. de 10 ori mai mari decât ale celor pe care reprezintă. Mamă, cât de Deci, tare. mecheria ei, ne facem un sindicat aici, la Europa FM. Așa, adunăm cotizații. Da, și noi îi reprezentăm pe colegii mai fraieri și în felul ăsta luăm salarii de 10 ori mai mari. Eu zic că sindicat. La, Europa, la Europa FM nu cred că ai șanse cu genul ăsta de sindicat. Bine. Exemplu. Președintele Sanitas, un domn pe care îl cheamă Leonard Bărăscu, a Așa. încasat potrivit declarației sale de avere în 2015 143.000 de lei ca lider al federației, păi la care s-au adăugat alți aproape 98.000 pe care i-a primit ca președinte al CNSLR refăția. și încă aproximativ 90.000 de lei încasați de la Ordinul Asistenților Medical Generaliști, moașelor și asistenților medicali din România. Au înțeles moaștelor, dar nu moașelor. Deci, oamă, gîmă, În total, liderul Federației Sanitas, Leonard Bărăscu, a încasat 331.000 de lei am... Asta înseamnă venit lunar de 27.500 de, de lei, adică 6.000 de euro. Lunar? Da. Hai mă că e și de muncit, e ești și muncă tot. și responsabilitatea. Prin vicepreședintele Sanitas, domnul Marius Sepi. De asta m auzit. Așa. Dânsul a încasat 87.300 de, de lei pentru funcția pe care o ocupă în cadrul federației la nivel național. Băi, deci dacă e șef la sindicat vicepreședinte, e 87.000 de lei pe an, o ca șef. Bani. Înțelegi? La care s-au adăugat 55.900 ca președinte al Sanitas Alba, deci e în felul următor, la sindicat poți să fii șef în mai multe locuri și pentru fiecare funcție de șef Buba e mulți. câte un salariu. Adică da. ești șef la sindicatul din Alba, e 55.000 de lei pe an. Ești șef și la Sanitasul Național care cuprinde Sanitasul Alba, mai e 87.000 de lei. Tain. Bun. Și... 4.800 de lei ca președinte al CNSRR, a filial Alba. Ăsta e încă 28.000 de lei în baza contractului individual de muncă cu Federația Sanitas. Uh -huh. Deci... E șef la sindicatul mare, șef la filială, mai e șef la încă o filială și mai e un contract de muncă cu sindicatul, pentru care mai e. Deci, una e șefia și alta e munca. Da, Știi mai cam e și muncești e. la sindicat. În total, 176.000 de lei câștigați anul trecut din activitatea sindicală, adică 14.600 pe lună. 3.300 de euro. Mediafax a încercat să obțină punct de vedere, nu știu ce, nu au dat niciun punct de vedere. Da. Probabil că trebuie să plătești taxă ca să-ți răspundă. Sau să la... faci un sindicat al celor care pun da. întrebări Nu. Și poate așa. Nu, n-are cum, că doar nu câștigi tu. Dacă îți răspund, trebuie să câștige da. tot el. Un alt lider sindical care reprezintă interesele medicilor, zice, domnul, zice Mediafax. Domnul Viorel Rotilă, președintele Federației Solidaritatea Sanitară, a avut un venit total de peste 142.000 de lei în 2015, adică 2.600 de euro lunar. Tot așa, din multe diverse contracte și colaborări, domnul nu a răspuns la solicitarea Mediafax pentru... Deci niciunul nu a răspuns, ca să nu mai... da uh -huh. În topul câștigurilor financiare se află și liderii sindicatelor din educație. Marius Nistor, președintele federal, puțin, în educație îți am puțin, nu? Da. Președintele de la Spirul Haret a avut în 2015 un venit total de peste 181.700 de, de lei. Deci nimica toată. Adică un câștig lunar de 15.000 de lei. Pui ce? Profesorii câștigă de la 80-90.000 de, de lei pe lună, nu? Normal. Deci nimic, nimic. Din ce se compune venitul? 65.100 salariul de președinte al FEN. 46.000 de, de la Sindicatul Salariaților din Învățăm București. <laughs> Venit salarial în afara funcției de președinte, 29.000. E profesor. 22.000 de, de la Consiliul Economic și Social. 12.000 de lei drepturi de autor de la Federația Sindicală. Deci uh -huh. dacă e șef la Federația Sindicală și scrii referate, gen, <laughs> rog, nu dacă semnezi. Aia când semnezi e dreptul de autor. Ai semnat cererea, dacă-ți cere unul. Rong aprobați, uh, distribuirea 15 ascuțitori Corect. și un bax hârtie igienică. Ai Corect. semnat acolo, pac, trebuie autor. Da. Și 3 în valoare totală de 6.800 de lei. Băi, Mai am una, două, trei pagini jumătate de Cu astfel explicație. de cazuri pe care, evident, nu putem să le dăm, că ne-ar trebui e două emisiuni. Căutați pe Mediafax salarii sindicate. Deci vrei să fii șef de sindicate. Venit li salarii lideri sindicale România, Mediafax. Și găsiți acolo o anchetă. Hai că o rezolvăm. Europa FM filiala Corbeanca. <laughs> Înțelegi? Și vezi ce este de acolo. Da. Până un alt an nu, vreo... nu cred că facem vreo afacere. Da. Așa am eu senzația. De la <gătă> direcția jocuri, la jocuri și concursuri mi s-a solgitat uh, Auză pe Vaia. Vaia Condios. Povă, Diabă, așa dai. de dimineață. Hai, hai! Incroyable Mă t-a văd drâne dans les rues A des heures improbable L'œil a tes amours dessus Par la misérable, mon combo fait anéanti, par un bon diable pitoyable, tu m'as tes illusions perdues dans des bistres hominables, tu devant des bras d'inconnu que tu crois charitable Pour qui se maudit pour un contre-diable Un fil salon, qui tue avec des moments, un fumeur, un macho, que, que tu aurais trouvé beau, un petit escroc, à qui tu en trop, qui t'a pas fait cadeau, quand il t'a tourné le dos. Évoyable, on t'a errer dans les rues à des heures improbables.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 la fête est terminée, pitoyable, tu nois tes illusions perdues dans des bistroinables, tu pleures dans des bras d'incus que tu crois charitable. Pour pauvre fille qui se maudit pour un pauvre diable. Capastia Pobre de 9 și 48 de minute uh -huh. A trebui să-i mulțumim cu ajutorul lui piesa asta A intrat în România da. Ce șoc cultural a avut Zaf da. vreo trei luni la rând când pastia tot, Luca tot îi dădea piesa asta. Hai să o mai ascultăm o hai să o mai ascultăm o dată. Să-i seama că, că până mă urmă... bagi în playlist nu scapă. Da, și a intrat în playlist și am fost și mai șocat când am descoperit-o în top 100 Shazam România. de unde se apară decât de da. la Europa fost bravo Luca. Toată de trei ori. Doi urși... pentru Maia care e ca sora mea. Da, era sus mă, în top. 100 sus, da, da, da, sus, da. Doi urși panda gemeni, dacă tot vorbeam de șoc cultural, fiți atenți. Doi urși panda gemeni născuți și crescuți în Statele Unite <cute> limon. sunt Așa. în <laughs> plin șoc cultural pentru că au fost trimiși înapoi în China și nu reușesc să se adapteze la viața nouă în China. Nu înțeleg limba și nu le place mâncare. mâncarea. Mâncarea, da. Sigur întrebare e care mâncarea? mâncare? Care mâncare, da. da. <laughs> Bade, vă rog că orice fi, dacă ești chinez în Statele Unite, și brusc te trimite ăștia înapoi în China fără nicio explicație, te gândești la cei mai rău. Da, adică normal. te gândești că dacă scap cu viață la faza asta, cum se te trimite înapoi, așa? Hodorong trong. Mei Lun și Mei Juan. Două femele panda. Mei Ai? Mei, Mei Lun și Mei Juan. Sunt două femele panda în vârstă de trei anișori. Prima pereche de gemeni venită pe lume pe teritoriul american, dar cum mama lor era doar împrumutată din China, de parcul Zoo din Atlanta. Puii lor neastră. au fost trimiși în țara asiatică înapoi. Acum că a venit Trump, a spus toți ilegalii, înapoi își deportăm. Dar și-a și portat americani. Păi da, da, ieri poate, dar mămica nu. Și ca atare, înapoi mămica, ce cauți aici? Ai drept de rezidență, carte verde, cetățenie? Nu. Pa. Efectul Trump da. asupra urșilor panda. Exact. Transferul a mers bine, urșii panda trăiesc un șoc cultural. Mei Lun și Mei Juan nu înțeleg chineză? Ce mișto explicație asta! <laughs> și cu le fac Maroco, nu Așa, reacționează doar când își aud numele sau când primesc comenzi în engleză. Iar engleza cântată de chinez este ceva totuși special. Nu știu dacă ați auzit vreodată ocazia. Relatează Digi24, cu greu mănâncă altceva înainte de, în afară de biscuiți americani cu care au fost Obișnuite, a adevărat am fost la Dragonul Roșu prima a, dată în viața mea. Niciodată. Așa. N-am apucat să povestesc nici numai, până apuc e târziu. Da. Trebuie să vă povestesc. Deci nu am reușit să... Prima dată în viața nu. mea am fost lui de ce acolo. Nu, nu credeam că e atât de mare. Eu am crezut că e un magazin. De fapt, este un oraș cu magazine și nu are reușit să mă înțeleg cu nimeni. ca adică ne povestești mâine. Nu vrei să ne povestești mâine? Ba da, da, nu m-am înțeles cu fânsătorii. Cu cuvinte te sunăm noi. Da. Erau ciu -ciu Așa, ai, și... Mâine ne povestește Vlad istoria povestea lui la Dragonul Roșu. <laughs> mai folosim aplicația Electrocord odată că am primit câteva ponturi de la ascultătorii noștri. Nu am găsit câteva Este absolut frate. Dar o folosim mâine ca să mai ascultă, ascultăm muzică de pe vremuri. Asta pentru că azi... Diceară, mai exact la ora 21, vine domnul Ovidiu Ianițoaia la Tribuna 0. cu invitatul său, proaspătul președinte al Comitetului Olimpic și sportiv român, Mihai Covaliu. Mă. El revine, practic, la Europa Super FM, emisiune în Super emisiune, nu trebuie da, să Da, să vedem care sunt planurile de viitor și cum ne punem pe picioare cu sportul. Ne oprim aici, vine Ciprian Dinu, fix la ora 10, după știrile Europa bine. FM.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 Deservatorii face faci alegeri sănătoase și gătești smart cu floriol Salata la rus cu, e? Creveți Sau rulată de curcan cu, n-o să crezi, rodie Cumpără floriol în perioada 14 noiembrie-29 decembrie Înscrie bonul smart.ro și poți câștiga un smartphone pe oră Floriol. Poftă de viață! Cum ajungi de la 20% la... 50%? 50%! aceasta întrebarea în business. Acum ai și răspunsul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 Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Este Black Friday în magazinele Altex și pe altex.ro. Prinde un nou val de super oferte, fără teamă că cineva știe un preț mai bun. La Altex ai mașina de spălat Beko, capacitate 7 kg, clasă energetică A3+ și 5 ani garanție, la prețul de Black Friday de 799,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.